twardką. 1932. druge ruina 1932. godine. Abdulaziz ibn Abdulrahman ibn Fejsal ibn Turki ibn Abdullah ibn Muhammed al Saud u arapskom svijetu kasnije znan kao Abdulaziz, a na zapadu kao Ibn Saud proglasio je stvaranje kraljevine Hijaza, Najda i o njima ovisnih područja. Ibn Saud rođen je 15. sječnja 1875. godine u Rijadu. Bio je sin Abdullah Rahmana bin feisala zadnjeg vladara Emirata Najd. Kada je Ibn Saud bilo 15 godina, Rašidi, obitelj koja je vladala Emiratom Jabal Shamar i bila najjači neprijatelj obitelji Saud, napala je Najd i osvojila ga. Obitelj Saud sklonila se prvo kod Beduina na jugu arapskog polotaka a onda krenula na izbjegličko putovanje koje je završilo u Kataru. Godine 1910. Ibn Saud, tada već 25 godina star, poveo je skupinu ratnika u prepad na Nadžd, kako bi napao plemena koju su davala potporu Rašidima. Bio je to početak pohoda koji će završiti 22. rujna 1932. kada će Ibn Saud proglasiti stvaranje kraljevine koja će kasnije uzeti ime saudijska Arabija. Nekadašnji prognanik koji je znači da morao bježati u vreći obješenoj na grbi jedne deve postao je gospodar skoro cijelog arapskog poluotoka i vladar dvaju najsvetijih mjesta Islama, Meke i Medine. Ali ta je pobjeda imala i svoje naličije. Ibn Saud bio je visok čovjek, markantna figura koja se potvrdila u nizu okršaja kao vješti izdržlji vratnik. Bio je vrstani lukav pregovarač koji je svoje protivnike ili uništio ili prisilio da mu priznaju prvenstvo. Kraljevsku čast pokazivao je vezivanjem dvostrukog čvora oko marame koja mu je pokrivala glavu. Preko bijele košulje nosio je smeđi ili crni bišt plašt izvezen zlatnim nitima. Kada je odlazio na put izvan prijestolnice išao bi sa sinovima u dine oko rijeda. Na taj bi put on kretao kočijom u kojoj je bio upregnut jedan konj. Bila je to stara francuska kočija tipa Viktorija, koja je na tom putovanju jako škripala. Tek krajem 1920-ih u rijed je stigao automobil sve ovo pokazuje da taj vladar golemog dijela arapskog polotoka nije živio u raskoši. Daniel Jurgin u knjizi nagrada Epska potrga za naftom, novcevi moći ovako opisuje materijalno stanje kralja Saudijske Arabije Ibn Sauda. Jednostavno rečeno, Ibn Saud je brzo ostao bez novca. Dolaskom velike depresije do tog hodočastnika u Meku usporio se do kapanja, a to je bio najveći izvor kraljevog prihoda. Financije kraljevine došli su u teški škripac, računi su bili neplaćeni, plaće službenika kasnjale su šest ili osam mjeseci. Sposobnost Ibn Sauda da dijeli poticaje plemenima bila je jedna od veziva koje su povezivale tu raznorodnu zemlju i neredi su se u kraljevini umnožili. Da stvari budu gore, kralj je upravo počeo skup program razvoja koji u sebi sadržavao uspostavu domaće radijske mreže kako bi povezao svoju zemlju i rekonstrukcije sustava opskrbe vodom džede gdje su se mogli naći alternativni izvori prihoda posloje si na fejsala u Europu kako bi potražio pomoć ili investicije, ali on je bio neuspješan. Kako su rasli njegovi financijski problemi kralj više nije znao kome se obratiti za pomoć. Najbliži suradnik kralja Ibn Sauda bio je njegov ministar financija Abdullah ibn Sulejman. Kralj i ministar razgovarali bi u četiri oka ujutro nakon molitve kada je još bilo svježe? Sulejman bi donio svoje knjige i tu bi se odlučilo kako dalje s financijema. A novaca je bilo malo. Godine 1913. Ibn Saud je mogao računati na 100.000 funti prihoda godišnje. 10 godina kasnije ta se svota popela na 210.000 funti. Osvajanjem hedža prihodi su se 1927. povećali na 1,5 milijuna funti, ali više nisu rasli. Temelj vojne sile koja je Ibn Saudu pomogla da u temelji kraljevinu Saudijsku Arabiju bili su nomadski ratnici koji su se nazivali braća ili ikvan. Pred krajem 1920. Ibn Saud došao je u sukob s nekim od tih ratnika koji su smatrali da on više ne slijedi ortodoksnu vahabitsku struju islama. Ibn Saud je u bici kod Sabile 1929. porazio pobunjeni dio braće, ali toga je skupo koštalo. I za gušenja te pobune ostao je dug od 300.000 funti. Kralj je trebao naći novi izvr prihoda. I činilo se da mu se posrećilo kada je stupio u dodir s bojnikom Frankom Holmesom, novozalanđaninom koji je do prvog svjetskog rata zarađivao za život kao inženjer rudarstva u rudnicima Zlata i Kositra. U ratu je bio logističar britanske vojske. Kada je Odisa Bebi kupovao govedinu za britansku vojsku, čuo je od jednog arapskog trgovca da na površinu zemlje na mnogim mjestima arapskog poluotoka izbija nafta. Nakon rata Holmes je osnovao tvrtku Eastern and General Syndicate i počeo je tražiti naftu. Prvi poslovni potez bio je otvaranje ljekarne u Adenu. Nakon toga Holmes je počeo tražiti naftu na malenom otoku po imenu Bahrein. Nakon toga krenuo je dalje. Daniel Juergin piše. Godine 1923. dobio je opciju na koncesiju u al Hasi u onome što će kasnije postati istočni dio kraljevine Saudijske Arabije, i godine i na neutralnu zonu između Saudijske Arabije i Kuvajta, koju će zajednički kontrolirati te dvije države. Holmesove djelatnosti uzbuniće posebno Anglo-Persian Oil Company, koja nije htjela da netko operira blizu onome što je smatrala svojim sferom utjecaja, da izaziva nevolje koje mogu zasmetati njezinim operacijama u Perziji. Te tvrtka bila uvjerena da se nafta ne može naći u Saudijskoj Arabiji. Riječima Johna Cadmana geološki izvještaji nisu ostavljali prostora za optimizam. Jedan od tvrtkinih direktora objavio je 1926. da se čini da je Saudijska Arabija bez ikakvih izgleda za pronalazak nafte. Albanija, dodao je direktor, puno je više obećavala Holmes se nije obeshrabrio izvještajima koji su više nade za pronalazak nafte stavljali u Albaniju nego u Saudijsku Arabiju. On je unajmio usluge uglednog švicarskog geologa koji je za Eastern and General Syndicate trebao naći naftu u Al Hasi. Daniel Jürgin piše. Ali to je dalo suprotan učinak kada je profesor kojeg je njegovo znanje alpske geologije loše pripremilo za pustinju proizveo izvještaj koji je objavio da to područje ne daje nekakvu nadu za bušenje nafte i da bi se istraživanja tamo mogla klasificirati kao čista kocka. Glas o tom izvještaju procurio je u zajednicu londonskih financijaša što je učinilo još težim da sindikejte namakne novac za potrebe istraživanja u svoj koncesiji i za danje bušenja. neće naći naftu u Saudijskoj Arabiji Bahreinu. To će napraviti američka tvrtka, snažni Standard Oil of California, ili Sokal. Jedna od niza tvrtki i nastalih razbijanjem moćnog Standard Oila Johna Rockefellana. 31. svibnja 1932. Sokal, zapravo njegova tvrtka Bahrain Old Company, našla je naftu Bahreinu. Sokal je preuzeo i Holmesovu koncesiju na istoku Saudijske Arabije. Madavi Al-Rashid u knjizi povijest kraljevine Saudijske Abi piše. ponudio je Ibn Saudu ono što je odbila ponuditi Anglo Oil Company. Pod nadgledanjem Oil Company odbila Ibn Saudove za aktive za rentom od 5.000 u zlatu i za od 100 000 funti. Tvrtka je predložila da rentu plaća u indijskim rupijama u zlatu. Sokolov glavni pregovarač Lloyd Hamilton dobio ugovor prema kojemu je kralj dobio trenutačni zajem od 20 tisuća funti i godišnju rentu od 5 tisuća funti. Kako je američka vlada tijekom ekonomske krize 1930. ih stavila embargo na izvoz zlata, Sokol je zlato kupio u Londonu i poslao ga parobrodom u Džedu, gdje ga je položio u jedinu banku u Saudijskoj Arabiji, Netherlands Trading Society. U uredu menadžera banke, Abdullah Ibn Suleiman prebrojavao je zlato na stolu, dok su se Sokolovi inženjeri pripremili da se svojim dizalicama, bačvama, automobilima i kavionima polete za džedu. Sokal je za potragu i eksploataciju nafte u Saudijskoj Arabiji osnovao novu tvrtku California Arab Standard Oil Company ili CASOC. Ta će tvrtka 1944. promijeniti svoje ime u Arabian American Oil Company ili današnji Aramco. Ugovor sa Sokalom spasio je kralja Ibn Sauda od dugova. Samo je svom osobnom bankaru, Abdullahu Al-Kusaybiju, dugovao 80 tisuća funti. Veliku ulogu u sklapanju sporazuma imao je i Harry San John Philby, britanski istraživač i arabist, otac kima Philbija, jednog od takozvane cambridge petorke koja je špionirala za Sovjetski savez Philby stari bio je neslužbeni savjetnik kralja Ibn Sauda i 1930. prešao je na Islam. Posao sa so Sokalom isplatio se i Kralju u američkoj tvrci, a loše nije prošao ni filbi. Madavijal Rašid piše. Bušenje nafte počelo je 1935. godine i nakon nekoliko razočaranja bušotina Daman broj 7 počele je davati naftu. Godine 1938. otvoreni su ventili kako bi se nafta crpila u komercijalnim količinama. 1. svibnja 1939. prvi tanker s tekućim gorivom isplovio je iz Rastanure. Bušotina, daman broj 7, davala je više od 1500 barela nafte na dan. Godine 1938. šest godina nakon osnutka kraljevine Saudijske Arabije, tamo izvođeno pola milijuna barela nafte. Ta će brojka iz godine u godinu biti sve veća, sve dok Saudijska Arabija ne postane najveći proizvođač nafte na svijetu. Godine 1945. nakon konferencije na Jalti na palubi krstarice Quincy sastali su se američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt i kralj Ibn Saud. Što je dogovoreno na tom sastanku kada je u pitanju nafta ne zna se točno. Ali od tog trenutka traje posebno Savezništvo Sjedinih američkih Država i Saudijske Arabije. To je savezništvo došlo u pitanje 1973. godine, kada je Saudijska Arabija, najvažnija članica OPEKA, organizacije zemalja Izvoznica nafte, predvodila prvo opek embargo na isporuku nafte s američkim državama, a onda i višestruko struko povećanje cijena nafte. Embargo na izvoz nafte zemlje članice OPEKA, predvođene Saudijskom Arabijom, nametnule su u listopadu 1973. u jeku Jom Kipurskog rata. Do prosinca godine cijena nafte se u četorostručila. Doba jeftine i dostupne nafte naglo je prestalo. Svjetliše nikada neće biti istik. Kauri profesor doktor Igor Dekanić s rudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu. Cijeli koncept zračnog proveta se mjenja. Recimo Boeing 747 je za dugo vremena postao jedini četveromotorni veliki putnički avion. Nakon toga se razvijaju suvremeni dvomotorci koji troše manje goriva. Naglasak više nije na brzini. Tada recimo razvoj nadzvučnih putničkih aviona odlazi u povijest, a sve razvijaju se podzvučni avioni, zrakoplovi koji će biti ekonomični. Dakle, počinje se inzistirati na ekonomičnosti transporta. Dakle, svijet reagira nakon nekoliko mjeseci razvojem jednog čitavog niza tehnologija koje će smanjiti potrošnju energije u postojećem trošelima, koji će učuvati postojeći stupanj konfora uz daleko manju cijenu u energiji, zato jer i jedinična cijena energije postaje jako skupa i zato mi danas imamo u krajnjoj liniji naše današnje skupe poslovne petmetarske limuzine troše 6-7-8 litara benzina ako su na dizelski pogon troše 6-7 litara dizelskog goriva. Tadašnji automobili, oni kad iz 60. godina su trošili 40-45 litara benzina uz isti stupanj komfora, veličinu kao današnje suvremene poslavne limuzine. S druge strane, u tadašnji razvoj kompletno svih trošila s motorima s unutarnjim izgaranjem ulazi elektronika koja se tek razvija. Jedan od pravaca za smanjenje potrošnje je uvođenje elektronike za takozvani, kak se to danas opet lepo globalistički kaže, management motora, kojim se zapravo optimira rad stroja i smanjuje jedinična potrošnja. Nadalje, tada zapravo počinje jedan čitav razvoj današnje proizvodnje energije iz obnovljujih izvora. Tada se razvijaju prve vjetroelektrane, prve solarne elektrane, tada se koristi sunce, energija sunca zapravo na najjednostavniji način za proizvodnju tople vode za zagrijavanje, počinje tehnološki razvoj gorivnih članaka i proizvodnje električne energije. Zanimljivo je, 5-6 godina kasnije, poslije prvog naftnog šoka, Naftne zapravo kompanije postaju predvodnici u razvoju te nove tehnologije. Dakle, ta nova tehnologija je tada se počela razvijati kao odgovor na skupu naftu. I ona je 5-6 godina kasnije počela davati prve rezultate. U tehnološkom smislu dolazi do vrlo burnog tehnološkog razvoja, istovremeno dolazi do, u društvenom smislu dolazi do, preispitivanja dotadašnje razvojne i ekonomske politike, ali ne u smislu velikog zaokreta, nego u smislu kako učiniti postojeću tehnologiju upotrebljivijom, racionalnijem, kako sačuvati postojeći komfor. Cijene nafte ostaju na 12 dolara barel i to je i to tako traje sljedećih 4-5 godina. Kralj Ibn Saud umro je 9. studenog 1953. godine u Taifu u Saudijskoj Arabiji. Zadnje godine proveo gotovo nemućan od bolesti. Gledao je kako se nekad njegova skromna kraljevina pretvara u zemlju prepunu novca godine 1950. Ibn Saudi od nafte dobio 200 tisuća dolara. Tri godine kasnije od nafte je i pol milijuna dolara na tjedan. Kralj koji se smatrao čuvarem politanskog islama gledao je kako njegova obitelj, rodbina i elita kraljevine uživa u golemom novcu. Ibn sauda je na prijestolju naslijedio Saud bin Abdulaziz al Saud, njegov drugi sin. Godine 1964. na prijestolju je Al Sauda smijenio treći sin Ibn Sauda, Fejsal bin Abdulaziz Al Saud. Oba sina dobila su od oca savjet ne miješati politiku i naftu. Godine 1973. Fejsal je odlučio prestati s tom praksom. 17. kolovo za 1973. u kuvajtu sastali su se ministri za naftu arapskih zemalja i dogovorili da se smanji proizvodnja nafte za 5% svakog mjeseca, sve dok se ne riješi sukob na Srednjem istoku. Tada su se dogovorili da će se cijene nafte povećati za 17%. Već sljedeći dan Saudijska Arabija odišla je korak dalje i objavila da će smanjiti proizvodnju nafte za 10% te da uvodi embargo na isporuku nafte s američkim državama. U mjesecima koji su uslijedili cijena nafte vrtoglavo je rasla. Madhavi al Rašid piše. U Saudijskoj Arabiji naftni embargo rezultirao je dramatičnim povećanjem prihoda od nafte i tako je omogućio Faisalu da pokrene svoju ekonomsku transformaciju i poveća potrošnju svoje vlade na infrastrukturu. Godine 1972. bruto nacionalni proizvod Saudijske Arabije bio je 40,5 milijardi saudijskih rijala. Godine 1973. on je dosegnuo nevjerojatnu razinu od 99,3 milijarde rijala. Novo bogatstvo omogućilo je Fejsalu da ubrza program modernizacije. Fejsal je i prije bio odlučan da modernizira ekonomiju i stvori infrastrukturu koja nije postojala u 1960. Sada je bio u mogućnosti da poveća vladinu potrošnju u prvom petogodišnjem planu. Proširio je obrazovni sustav i zdravstvenu službu, poboljšao transportna i komunikacijska postrojenja, počeo je primjenjivati planove za sjedilački način života Beduina i, najvažnije, Povećao je saudijske vojne sposobnosti kroz kupnju oružja od Sjedinjenih Država. Zemljopisno velika kraljevina s površinom od 2 milijuna i kilometara, ali sa stanovništvom koje je 1973. godine je bilo veliko poput stanovništva Hong Konga, sada se našla pred izazovom kako se nositi sa svim tim bogatstvom. I druge zemlje Opeka imale su slične probleme. Gole mi se novac sada slijeva u njih. Ali od svih zemalja Saudijska Arabija bila je najopreznija kada je u pitanju bilo toliko povećanje cijena nafte. Koliko god ono donosilo novca, ono je bilo i izvor problema. Što se OPEKA tiče, prvo opek na tim događajima postaje pravi kartel. OPEC počinje funkcionirati kao kartel i on je praktično nakon početka 1974. funkcionirao kao veliki globalni moćni ekonomski kartel sve do sredine 80. godina. OPEC jača svoje sjedište u Beču OPEC održava dva puta godišnje sjednice OPEC-a na kojima se određuju cijene OPEC, te sjednice postaju najvažniji događaj u tom trenutku, dakle OPEC postaje moćna organizacija. S jedne strane. S druge strane, unutar opec a se, da tako kažem, dijele dvije skupine zemalja. Ovaj radikalni dio lidera nesvrstanog pokreta i ekonomskih radikala, rekao bih uvjetno rečeno neprijateljski raspoloženih prema zapadu, velike prihode nastoji usmjeriti u društveni i tehnološki i ekonomski razvoj svojih zemalja. Dakle, Libija, Irak, Venezuela, povremeno, koji režim na vlasti, Alžir, nastoje ogromna sredstva utrošiti u ekonomski razvoj. Istovremeno, kraljevine oko Perzijskog zaljeva, koje imaju vladajuće dinastije, koje su zapravo politički saveznici sa Sjedinjenim američkim državama, one troše ta sredstva u enormno bogačenje i svojih elita a u krajnjoj liniji kasnije i svih i svih zemalja svi stanovnici tih malih kraljevina brojem stanovnika malih kraljevina i dan današ 40 godina kasnije dobivaju određene beneficije određene rente i tako dalje dao bogatstvu kraljevskih kuća i ne govorimo dakle odvija se jedan proces koji je koji je različit u dvije skupine zemalja opeka. a Novac od nafte bio je golem nakon povećanja cijena. Godine 1920. u svijetu se trgovalo s 35 milijuna tona nafte. 30 godina kasnije ta je trgovina narasla na 182 milijuna tona. Godine 1960. trgovina naftom porasla je na 300 milijuna tona, a da bi 1978. dosegnula 1530 milijuna tona. A u prosincu 1973. barel nafte dosegnuo je cijenu od 11,65 dolara i još je rastao. Od novca koji je pristigao zemljama članicama OPEC-a moglo se graditi i autoceste, stanove, vodovode. Moglo se trošiti i goleme svote na najnovije oružje. Ali taj se novac slijevao i u džepove elite tih zemalja. Jednog od članova te elite ovako opisuje Robert Baer u knjizi Spavajući s fragom kako je Washington prodao našu dušu za saudijsku sirovu naftu. Robert Bear je inače bivši agent Cije koji je na Srednjem istoku. Adnan Kashogi skoro je bio karikatura saudijskog poslovnog čovjeka, kapitalista, ulagača i posrednika u trgovini oružjem. Nevjerojatno bogatok ok i bez ikakve krivnje zbog toga. Jedan dan Kashogi bi se pojavio u novinama, optužen da je od propale bankoške trgovačke banke dobio zajem od 84 milijuna dolara. Drugi dan bio je na dobrotvornim plesovima u Hamptonsu, donirao milijune dolara za pomoć američkim farmerima i završio bi na društvenim stranicama njujerških novina. Kašog je bio sin osobnog liječnika kralja Ibn Sauda i do sredine 1970. služio je kao posrednik u oko 80% poslova s oružjem između Sjedinjenih država i Saudijske Arabije. Samo je od Lokjada između 1970. i 1975. u džep stavio 106 milijuna dolara od provizije. Tijekom tog desetljeća drugi proizvođači oružja dali su mu stotine milijuna dolara. Northropovi dužnosnici rekli su Senatskom podkomitetu, koji je izdrživo isplata američkih korporacija stranim državljanima, da su Kašogiju dali 450 tisuća dolara da podmiti saudijske generale da kupe oružje od te tvrtke. Ta optužba nije spriječila Reganovu administraciju da koristi Kašogija kao posrednika tijekom fijaska Iran contra U sječnju 1987. Magazine Time stavio je Adnana Kašogija na svoju naslovnicu. Do tada je taj saudijac posjedovao i manje od 5000 arali s luksuznom vilom u Mirabeli u španjolskoj Luksuzne stanove ili kuće imao je u Parizu, Kanu, Madridu, Kanarskim otocima, Rimu, Beirutu, Rijadu, Džedi, Monte Carlo. U Keniji imao i manje od 180.000 rali na 5. aveni u Njorku imao je stan površine skoro 3.000 četvornih metara i vrijedan 30 milijuna dolara. Stan je imao i bazen koji je imao pogled na katedralu Svetog Patrika. Kašog je imao i jahtu na Bila, dugu 90 metara koja je bila korištena u filmu Jamesu Bondu, nikad ne reci nikad, zrakoplov DC-8, dva manja poslovna mlažnjaka te 12 mercedesovih limuzina. time je 1987. procijenio da Kašog je stil života dnevno koštao oko 250 dolara. Godišnje on proguta preko 91 milijun dolara. Kašog je bio samo jedan od mnoštva ljudi koji su se u zemljama OPEKA obogatili od novih cijena nafte. Za zapadne zemlje to je bila barem jedna dobra vijest. Ti su ljudi svoj novac uglavnom trošili na zapadu Europe ili u Sjedinjim američkim državama. Naročito ove zemlje koje na neki način koriste te enormne novostečene prihode za bogačenje. One istovremeno igraju jednu ulogu koju su lijevo orijentirani ekonomisti, nešto kasnije nazvali recikliranje petrodolarskog kapitala. Dakle, one svoje bogatstvo troše istovremeno na bogačenje. S druge strane, oni ulažu u svjetske burze, oni ulažu u kupovinu dionica na papira, pretežno na američkim, londonskim i azijskim burzama i na neki način taj kapital koji je, odljiv za cijenu nafte se opet vraća kroz financijsku likvidnost svjetskih financijskih i robnih tržišta koje se tada počinju ubrzano razvijati. Dakle, opet se odvija jedan proces koji se može gledati u dvije razine. Zemlje koje ga pokušavaju potrošiti ta sredstva u vlastiti razvoj postaju opet na neki način u dugoročno-radikalnoj poziciji prema prevladavajućoj politici i ekonomskoj politici, pa i politici Sjedinjenih američkih država i vodećih zemalja Zapada. Sve do kraja 1960. naftne tvrtke činile su se gospodaricama svjetskog tržišta nafte. Njih sedam čak je dobilo i pogrdan nadimak. Talijanski industrijalac Enrico Mattei, osnivač talijanske državne naftne tvrtke Eni, nazvao je sedam najmoćnijih naftnih tvrtki sedam sestara. Svih sedam bile su, kako je on to rekao, iz anglo-saksonskog svijeta i one su među sobom podijelile najvažnije izvore nafte. Tih sedam moćnih tvrtki bile su američke tvrtke Axon, Mobile, Chevron i Texaco, koje su bile partneri Aramcoa, dakle crpile su saudijsku naftu, te američki Gulf Oil, britanski British Petroleum i britansko-nizuzemski Royal Dutch Shell, koji su crpili naftu iz Kuwaita. Sedam sestara tvorile su i neku vrstu konzorcija za crpljenje nafte iz Irana. Te će tvrtke do naftne krize 1978. nadzirati oko 80% naftnih izvora. Sve će se to promijeniti 1973. Posljedice krize za Exxon ovako opisuje Steve Cole u knjizi Privatno carstvo, Exxon Mobile i američka moć. Exxon je u posao izrade uradske opreme, prodavao je električne pisače strojeve, faks strojeve, pisače, platna za projektore, opremu za prepoznavanje glasa, kućna računala i kompjuterske čipove. Korporacija je proučavala mogućnost spajanja s Bristol Myersom, proizvođačem mlijekova, Colgate Palmolivom, divom potrošačkih proizvoda, i Hewlett Packardom, kompjuterskom tvrtkom. Gledano unazad, nazad, takva diversifikacija nalikuje naftnim stratezima poput ludosti, ali u to vrijeme to je bila korporativna moda. Exxon se kasnije spojio sa mobilom i u sebe inkorporirao ESO i tako je stvoren gigant Exxon Mobile, danas vjerojatno najveća naftna tvrtka. Teško je danas uopće zamisliti da je taj gigant nekada razmišljao o tome da krene u proizvodnju pisaćih strojeva ili da se spoji s proizvođačem šampona za kosu ili paste za zube. Ali naftna kriza 1973. uzdrmala je te naftne divove. Priroda njihove moći se mijenja. One postaju manje moćne u onom smislu ekonomsko-političkom u odnosu prema zemljama. Ali one postaju financijski i tekako moćne. Jer na toj skupoj nafti su u prvom redu zaradile međunarodne nafte kompanije. Parametri prometa, profita i svi ekonomski parametri od 73. do 80. Najbolji su za tada još razdvojene Exxon, Mobile, BP, Shell, Texaco, Chevron, tadašnjih sedam sestara. Dakle, One su pri tom strašno dobro zaradile, međutim one su tu novostečenu zaradu iskoristile za novi ciklus tehnološkog razvoja. Tad se recimo uvodi korištenje superkompjutora u obradu geofizičkih podataka. Rafinerije nafte postaju sve više rafinerije kompleksne u prvom redu, dakle sa, sa velikim iscrpkom benzina i dizelskog goriva, zašto se moraju koristiti sekundarni kemijski procesi poput krekinga, kokinga i tako dalje. Kasnije one postaju i rafinerije duboke prerade. Dakle, drugim rječima, tehnološki se iza scene enormno razvija i proces istraživanja i proizvodnje kroz razvoj geofizičke obrade, kroz ulazak elektronike u naftnu industriju, kroz razvitak podmorskog bušenja. Tad se grade platforme, tad se eh, razvija istraživanja i proizvodnja nafte u podmorju. jedanput postaje ekonomično proizvoditi naftu iz podmorja. 1973. druge je otkrivena nafta na Sjevernom moru, 1975. i kasnije počinje velika proizvodnja nafte u Sjevernom moru. Dakle, počinje istovremeno i proizvodnja nafte izvan OPEKA. Dakle, velike naftne kompanije potpomažu proizvodnju nafte koncesija izvan OPEKA Naftne tvrtke našle su se nakon uvođenja embarga zemalja Opeka u nezgodnoj situaciji. One su još uvijek crpile naftu u zemljama Opeka. Kako sada mogu prodavati naftu zemljama kojima je Opek nametnuo embargo? Kako razdvojiti naftu koja je dolazila iz arapskih zemalja od one koja je dolazila iz drugih zemalja svijeta? Velika Britanija dobila je od Opeka status prijateljske zemlje. nizu je, kao zemlji koja je podržavala Izrael, Opek nametnuo potpuni embargo. Kako se sada trebala postaviti Royal Dutch Shell, britansko nizozemska tvrtka? Pet od sedam sestara bile su američke tvrtke i američka vlada očekivala je da nafta i dalje dolazi. Kako su te tvrtke mogle zadovoljiti i američku vladu i svoje ugovore s drugim zemljama? Izlad se činio jednostavnim, podijeliti jad svima i tako nikome ne davati povlašteni tretman. S jedne strane, to je rezultiralo pitanjima poput čija ste vi zapravo tvrtka? S druge strane, podijeliti jad svima jednako nije bio logistički lag zadatak. Daniel Juergen piše. Čak pod i relativno predvitljivim okolnostima, upravljanje integriranim naftnim sustavom bila je krajnje složena stvar. Nafta različiti kvaliteta iz raznih izvora morala je biti uvezena u transportni sustav i onda prevezena do rafinerija koje su bile napravljene da primaju samo određunu vrstu nafte. Slobodna volja nije bila opcija kada je u pitanju dodjela sirove nafte. Kriva sirova nafta mogla je napraviti ozbiljno oštećenje unutrašnjosti rafinerija, smanjiti učinkovitosti prihode. A jednom, kada se dopremljena sirova nafta propusti kroz rafineriju i pretvori u niz proizvoda, onda se oni moraju prevesti u sustav raspodjele i povezati se s potrebama tržišta, koje su nalagale potrebe za specifičnim proizvodima i njihovim količinama proizvoda. Ovdje ta količina benzina Tamo ta količina goriva za mlazne zrakoplove, ovdje ta količina ložu ulja. A da bi se stvari učinile još težima, tvrtke su tek morale izračunati koliko njihove količine nafte uopće koštaju, kako ih ne bi prodale uz gubitak ili se otvorile napadu da ostvaraju velike profite. Prihod od nafte koji je odlazio zemljama koje su je imale, opseg vladinog sudjelovanja, otkupne cijene, obim trgovine, sve se to mijenjalo iz tjedna u tjedan i dodatno se kompliciralo sa skokovima i retrogradnim povećanjima cijena, koje su nametale pojedine zemlje izvoznice nafte. Na kraju su naftne tvrtke ovako uspjele podijeliti jad svijetu užednom nafte. Japanu je u embargu doprema nafte smanjena za 17%, Sjedinjenim američkim državama za 18%, zapadnoj europi za 16%. S druge strane, u odnosima u opeku u oni formalno gube nadzor nad koncesijama i potpuno nad proizvodnjom. Saudijska Arabija preuzima većinski udjelo u Aramkov-u. Prema tome, Saudijska Arabija, njezina nacionalna kompanija, iranska nacionalna kompanija, sve, sve zemlje opeka a jačaju svoje nacionalne naftne kompanije koje preuzimaju nadzor nad proizvodnjom i nad rezervom. Međutim, oni još uvijek nisu tehnološki lideri. Tehnološki lideri su još uvijek Exxon, Mobile, Shell, BP, Chevron i tako dalje. Dakle, ta uloga dominacije na globalnom tržištu se mijenja. Ona u pogledu dominacije nad rezervama prelazi na zemlje izvoznice nafte, ali oni i kako zadržavaju dominaciju nad tehnologijom, nad globalnom trgovinom i nad globalnom logistikom. Može se čak na neki način reći da je izvorna ideja starog Johna D. Rockefellera o standardu u naftnoj industriji tad se počinje realizirati ne samo kroz Exxonimobil, nego kroz sve naftne kompanije koje pokušavaju u svojoj organizaciji kopirati tu organizaciju integrirane naftne kompanije koje ima od istraživanja do iznošenja naftnih proizvoda na tržište. Prima tome, to je proces kojim se naftne kompanije i cijelokupna struktura naftne industrije mijenja. Tako da i danas, 40 godina kasnije, imamo skupinu međunarodnih naftnih kompanija integrirane ostatak sedam sestara i skupinu nacionalnih naftnih kompanija od kojih svaka dominira nad jednim dijelom nacionalne naftne kompanije, pretežno nad rezervama i proizvodnjom, dok nad Prometom, tehnologijom i organizacijom i preradom nafte još uvijek dominiraju ove velike velike međunarodne naftne kompanije, dok je na neki način marketing naftnih proizvoda predmet tržišta i to je danas postala apsolutno tržišna roba. Evo to su to su još neke promjene koje su tada počele s tim razdobljem jako skupe nafte. Kada je u listopadu 1973. krenuo val povećanja cijena nafte, činilo se da nema kraja dizanju cijena. 16. listopada OPEC se dogovorio za cijenu od 5,40 dolara za barel. U studenom se barel nigerijske nafte prodavao za 16 dolara. Sredinom prosinca Iran je održao svoju aukciju za naftu. Dostignuta je razina cijene od 17 dolara. Bila je to 600% veća cijena od one u listopadu. Na ukciji nigerijske nafte jedna je japanska trgovačka tvrtka, neiskusna u trgovini naftom i pod pritiskom da Japanu kako tako osigura naftu, ponudila 22,60 dolara za barel u prosincu 1973. OPEK-ovi ministri za naftu sastali su se u Teheranu. Ekonomska komisija opeka a predlagala je cijenu nafte od 23 dolara za barel Saudijska Arabija predložila je 8 dolara po barelu. Saudijski kralj Faisal i njegovi ljudi sada su bili uplašeni vrtoglavim uzletom cijena nafte. Njegov ministar za naftu, šeik Ahmed Zakijamani, poručio je industrializiranim državama ove riječi ako vi potonete i mi idemo s vama. Ali to mišljenje nisu dijelile druge zemlje Opeka. Nakon 74. 74. Kad su cijene nafte ostale na 12 dolara barela, otprilike, što je četiri puta skuplje nego prije toga. Ali, postojala je bojazan čak e, na zapadu da će možda opet krenuti i dalje u dizanju cijena nafte. Čak radikalni dio OPEKA je pokušavao raditi pritisak stalno u pravcu po nafte. Tada je... Enormno stabilizirajuću ulogu iza scene odigrala Saudijska Arabija i upravo njezin ministar za naftu Zaki Yamani, koji je tada zapravo svojom ulogom stabilizatora i pokušaja sprečavanja najradikalnijih poteza zapravo odigrao, rekao bih, povijesnu ulogu u, s jedne strane, Stabiliziranju međunarodnih odnosa u naftnim poslovima, ali s druge strane na toj novoj cjenovnoj razini je uspostavljena se neka nova struktura koje su i Saudici i Jamani bili svjesni. Oni su je se bojali jer odjedan su velika istraživanja izvan OPEKA i tada je Yamani na svim sastancima upozoravao nemojte dizati cijenu nafte, razviće se proizvodnja koja će biti nama konkurencija. Tada je čak Yamani lansirao onu poznatu krilaticu koja se i sad citira da nije kameno dobe nestalo zbog nedostatka kamena, nego zato jer su nove tehnologije lansirale neka druga građevna sredstva osim kamena. Tako je nekako Yamani upozoravao tada i zapravo ostale radikalne članice OPEC-a. Dakle, drugim riječima, tad se opet zbivaju neki vrste i političkih i ekonomskih promjena. Prije svega zapadni svijet se organizira za skupu energiju. 1974. osnovana je Međunarodna agencija za energiju. 1975. počinje proizvodnja nafte iz Sjevernog mora. 1975. Kina počinje intenzivno istraživati naftu i počinje relativno veliku proizvodnju prvo s polja tačaj, a onda kasnije i, i drugih polja. U ovom blokovskom političkom smisu bipolarni svijet Sukop, konfrontacija između Sovjetskog saveza i, i Sjedinjenih američkih država prelazi u tripolarni svijet gdje Sjedinjene američke države postaju na neki način tajni savezni kine promovirajući kinu u međunarodnim odnosima kao svojevrstan antipodsovjetskom savezu. I da kako politički se sukobljavaju tadašnja komunistička kina i komunistički sovjetski savez. Ti procesi su bili vrlo izraziti u tih 4-5 godina. Unutar Opeka, Opek stječe veliku moć, a istovremeno u Iranu, Iran postaje mjesto krize unutar Opeka zbog svojih unutarnjih suprotnosti. Dvije su se zemlje borile za vodeće mjesto u Opeku. Saudijska Arabija, zemlja s najvećim rezervama nafte i Iran, koji je bio odmah iza Saudijske Arabije po tim rezervama. I vladari tih zemalja natjecali su se za prestiž. Saudijskom Arabijom vladala je obitelj Saud, koja je nadzirala Meku i Medinu i smatrala se čuvarom puritanskog sunitskog islama. Iranom je vladao šah Muhamed Reza Pahlavi, koji se smatrao nasljednikom nekada velikih vladara Perzije. Od početaka 1970-ih Šah je bio jedan od najvećih zagovornika oštrije politike cijena nafte. Kada se OPEC 1973. odlučio upotrijebiti naftu kao oružje, Šah je tu politiku obje prihvatio. Čak se na vrhuncu krize smatrao dovoljno moćnim da parira američkom predsjedniku Richardu Nixonu. Daniel Jurgin u knjizi nagrada EPSKA potraga za naftom, novcem i moći piše. Krajem prosinca 73. Richard Nixon napisao je snažno privatno pismo Šahu Irana. i destabilizacijski učinak, povećanja cijena i katastrofalne probleme koje one mogu stvoriti za svjetsku ekonomiju, zatražio je da se povećanje cijena razmotri i povuče. Šahov odgovor bio je kratak i potpuno nepomjeljiv. Svjesni smo važnost izvora energije za blagostanje i stabilnost međunarodne ekonomije, rekao je. Ali također znamo da bi za taj izvor bogatstva mogao biti gotov za 30 godina. Šah je otišao i dalje i ponudio rješenje zapadnom svijetu. Zašto se grijete na ložulje, a ne ugljen, kojeg imate puno više? Šah je predsjedniku Nixonu napisao i ove riječi. Moraće se shvatiti da je era nevjerojatnog napretka i još nevjerojatnijeg prihoda i bogatstva utemeljena na jeftinoj nafti prošla. Morat će se naći novi izvori energije. Na kraju će se morati zategnuti remene. Na kraju će svata djeca dobro stojećih obitelji koje imaju puno za jesti za svaki obrok morati razmisliti o svim aspektima industrializiranog svijeta i oni će morati raditi napornije. Godine 1951. iranski premijer Mohamed Mossadegh, koji je doktorirao pravo na sveučilištu u Lozani, pokušao je nacionalizirati naftno bogatstvo svoje zemlje. Nizom ugovora tim su bogatstvom raspolagale zapadne naftne tvrtke, posebno britanska Anglo-Persian Oil Company. Tvrtka, a i Velika Britanija, nisu bile udušavljene tom namjerom. Ervan Abrahamian u knjizi povijest modernog Irana piše... Mosadek je osnovao nacionalnu iransku naftnu tvrtku NIOC i počeo pregovore s Anglo-Iranian All Company za glatki prijenos kontrole nad izvorima nafte. Kada se tvrtka tome oduprla, on je zapovjedio NIOC-u da preuzme Anglo-Iranian, njezine izvore nafte i naftovode, kao i rafinerije i urede širom zemlje. Kada je britanska vlada, u znak potpore Anglo-Iranianu, evakuirala svo osoblje tvrtke, blokirala izvoz nafte iz Irana i predala žalbu vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, Mosadek se osobno pojavio u Vijeću sigurnosti i optušujući Britaniju za subverziju, raskinuo diplomatske odnose i zatvorio britanske konzulate i veleposlanstvo u Iranu. Britanija je odgovorila zamrzavanjem iranskih sredstava i pojačala je svoju pomorsku prisutnost u Perzijskom zaljevu. Sve je ovo završilo zbacivanjem Mossadeka s vlasti. Zbacivanje su organizirale Britanska i Američka oboještena služba MI6 i CIA. Mosadeka su predstavili kao radikala koji surađuje s komunistima i sa Sovjetskim savezom. Sve će se to vratiti s jedinim američkim državama 1979. godine, 26 godina nakon svrgavanja Mossadeka. Buna protiv šaha reze Hlavija, kojeg su američka i britanska uovještjena služba postavile za apsolutno gledare Irana, dovela je ne samo do pada šaha, već i do nove naftne krize. Govori profesor dr. Igor Dekanić, rudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu. Iran pokušava uvesti zapadnu ekonomiju u jedan svijet koji to ne želi. I iranska vladajuća garnitura dolazi u sve veći sukop, rekao bi danas, bi sociolozi rekli i politički publicisti jednostavnog tipa, u sukop s vlastitim narodom. Iran ga pokušava riješiti silom. E, riješiti silom pritiska, tajnom službom savak i kombinacijom zapadnog razvoja koji stanovništvo ne želi. U Iranu jača unutarnja opozicija, koristeći nasilje s jedne strane i s druge strane prodor zapadnog mentaliteta koji taj narod tada nije želio, jačaju suprotnosti unutar Irana. Dolazi prvo do velikih štrajkovana, naftnim nalazištima, nadalje tada dolazi 78. do unutarnjeg otpora kroz atentate i 1979. na kraju Iran je ušao u proces vjerske revolucije u kojem je narod na neki način senzibiliziran, organiziran od strane vjerske strukture šiitskih ajatolaha, učinio pritisak u kojem je Šahreza Pahlavi popustio u tom popuštanju dopustio je povratak Ruholaha Khomeinija koji je bio u izgnanstvu u Parizu. Mislio je da će time na neki način olakšati situaciju. Ma kakvi? To je tek stvorilo revoluciju, jer su Khomeinija dočekalo preko milijon ljudi u Teheranu. Šah je pao, morao je navrat nanos napustiti zemlju. I došlo je do iranske vjerske revolucije, koja je zapravo učinila sljedeće. Iran je prestao izvoziti naftu. Pošto je 1973. zbog onog embarga Iran ostvario pravo ili dogovor na veliko učešće u izvozu nafte, ne izvoz iranske nafte, odnosno manjak ponude na svjetskom tržištu izaziva novi skok i novo udvostručenje cijena praktično od sa tadašnjih 15-16 na preko 35 dolara barel, da bi se onda kasnije ustalile na 30. Dvije naftne krize, ona iz 1973. i ona iz 1979. promijenile su svijet. One su, uz propast sustava dogovorenog u Breton Booth u 1944. dokrećile desetljeća stalnog rasta i razvoja, kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim zemljama. Svijet je ušao u jedno čudno, do tada jedva poznato stanje. Ona je dobilo i čudno ime, stagflacija. Bilo je to stanje inflacije cijena i nadnica i gospodarskog pada. U Europi se bližio kraj pune zaposlenosti. U Velikoj Britaniji 1971. nezaposlenosti iznosila samo 3,6%, u Francuskoj 2,6%. Sve mu je tome dolazio kraj. Pomaljao se jedan novi svijet, kako kada je u pitanju nafta, tako i kada je u pitanju geopolitička slika svijeta. O tome govorimo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju povis četvrtkom. Tekst čitao Drago Celizić, emisiju snimio Miroslav Šep, urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, 2017. godina.